klartino Hala hala hala sånn en seriøs folk der du bor hans og sen går det med deg dag er det, dag er dag i dag, dag 28 28 28 20. 28 20. Yes. Ja. det er oss. velkommen være til dag i coronastengt Ikke så da Åh, så det du kan ta så og respektere jingleen hans. Ja, <laughs> Da har du litt å lære da. Hemmelig sitt neste gang. Kan du sitte og høre på den? Jeg skal, last, jeg skal sende den til deg på MP3-fil. Ja, så kan du sitte og få inn timingen. Ja. Respekt men uh, men du for vet, vet, vet <håh> du vet, <håh> ja. du vet vi har så mange views. Det er jo jeg som sitter og ser på helt, eller hører på hele tiden ja. ja. <laughs> Når du Nei, går, går hjemme og pusser båten og rydder i garasjen Jips. Så er det korona stengt på øra Jeg har ikke gått så jæklig bra med den der Oi, oi det var ikke bra å si men, Jæklig uh, jeg, det er det jæk, ja. lov å si Ja, uh, det er jæklig er lov å si Det har ikke gått så jæklig bra med den ryddingen i garasjen Men uh, sånn er livet Ting skjer <laughs> Ja, ting, ja. Ting, skjer. ting skjer Du Hans, i dag ja, ja, ja, Så uh, ja, ja. vi har fått inn litt uh, i verset det har vi. Vi har bland annat fått in uh, to musiksnutter fra musiklärare Andreas. Yep. Så har vi fått in uh, ett spörsmål fra uh, en uh, en bekant av oss, en som heter Kristina uh, och yep. går uh, i åttonde trinn. Ja. Yep. Eh, uh, jag tänker vi kan byna med de musiksnutterna. Hyggligt. Eh, uh, och detta här är uh, alltså um, å. Nu blankade jag på namnen. Ja. Eh, og, um, nå må vi dra litt pølsemusikk her Har du noen flere jingler vi kan uh, teste? Uh, Sør nå, for han ja. har jo til og med Lagret de, med navnet, ikke sant? Men det får ikke jeg opp i Messenger her Fordi ja. Ja, det er et såkalt, uh, en så såkalt app Men um, jeg, skal, jeg skal finne ut av det ja. I mellomtiden hans ja. Så må jeg holde fort det? Ja, ja. vad skal jeg prata om da? Åh, uh, ja det er du på ballen, der er på ballen hans. Ja, jeg har drivet og skatet inne på skolen da. Det har jeg gjort sist i dag, i hvert fall. Jeg håper tryne rett inn i stolstaberen ved kontoret i Flame. Hvor uh, av uh, Johannes bare knakk sammen i latter, så jeg Jeg elsker når du slår deg, det er det beste jeg vet <laughs> Så var litt glatt, og jeg skulle være overmodet og ta en liten brekk Det skjedde ikke, det gikk rett fram. Så det er vel kanskje derfor vi sier at uh, skateboard og uh, sånting ting Ikke er tillatt inne på det gulvet vi har här. Ja, det er utrolig glatt Det er kjempeglatt, det fikk jeg erfare i dag så uh, sånn er det. Jeg skal ikke Nei. svinge veldig på brettet før, det, før du sklir. Og Nei. nå hører jeg, hører, vet jeg at det høres ut som en sånn kul uh, voksen som prøver å snakke i men uh, Eller kidsa. Kule kidsa språk. Men jeg skater litt selv, og jeg har prøvd meg på gulvet inne. Og det er ekstremt glatt. Skal vi se. Nå tror jeg, jeg har hans. Ja Mia og Hedda. Mia og Hedda. Yes. Ja. Mm. Eh, veldig bra jobba forresten Ja, jeg prøver så ja. godt jeg kan ja, det bra. Da tenker jeg, og jeg skal bare si litt om Hva de har gjort eh, De har fått et oppdrag av læreren sin Om å komponere ett stykke Elektronisk musikk Og det er veldig, det er veldig experimental Kul! Cool. De, de har fått eh, Oppdraget var å, å ta opp lyder I rommet eller i huset Nærheten av der de bor yep. Og så sette det sammen til et stykke og da tenker jeg det er gøy å på en måte høre litt på lydene, og prøve å, å tenke, mm, hva er dette? Ikke sant? Ja, ja. Skal vi se om vi kan spille her litt her? Rønne. Det Har da Mia sitt stykke. Er ikke, artig? Artig, ja. Kjempekult. I fölge Andreas så, så skulle detta tillligne um, en genre som uppstod i Tyskland på 1920-talet som heter punktmusik. Ja. hvor Var det ska være ehm um, på en ljudomgången. gangen. Man mm. kan gott vara manipulerad. Mm. Ehm um, och um, ja, det var en hel hauv med såna regler, men tysk punktmusik altså. Vad kände du igen någon ljud där eller? Jeg kjente en snalt, vil jeg si, men jeg har eksperimentert litt med sånt selv. Har du det? det? Ja, har en, <laughs> hvorfor er jeg ikke overrasket? Nei, Nej er ikke det overrasket? Uh, den skal jeg ta med en dag, faktisk. Jeg har en sånn liten boks som er litt kul, okay. som vi kan koble opp mot, uh, vi kan koble den sikkert opp her også. Helt sikkert. Uh, den skal jeg huske til uka. Gjør det? Ja. Den er drittkul, så jeg driver jo eksperimentert litt med den, og, ja. og det er bare gøy. Moro. Ja. Men uh, hva, du, du sier at du kjente igjen mange av lydene. Kan du, nei, det er, det er, jeg kan ikke forklare noe. Nei, nei, nei. nei, nei, nei, nei. For meg så høres det som uh, klinkekuler, uh, ja, det er, tornevær, uh, ja. ikke tornevær kanskje. Ja. Men, uh, litt sånn forskjellig. Ja, ja. veldig stillig. Vil du høre på det andre da? Ja, vil jeg det. Det er uh, Hedda som har laget gitt. Spennende det jo. Ja. ja. Hva var det? Kjente du noe igjen der? Ja, jeg kjenner en, en lyd, og er... den er veldig sånn særregel. Eh, ja. ja, det er Xbox-lyden. Det er når du slår på Xboxen. Ja. Ja. <laughs> eh, det var noen andre lyder der, men nå, nå ble det litt borte for meg. Kunne høres ut som en uh, en uh, håndball som blir uh, på en måte dribblet. Ja, kanskje. Ja. kanskje. Eh, veldig, veldig kult, ass. Bra jobba, bra jobba mye, begge mye to. Mye kule låter. Men nei, jeg skal, kanskje vi skal prøve litt uh, på den lille padmen. min. Mm. Mm. Du vet, jeg har mye rart. Du har mye <laughs> Det har du. Det, eh, det er helt uh, sikkert du har vist. Ja. Eh, du har jo vist meg på en måte, ja, dette har jeg satt igjen her, og, og, datt, og mye musikkutstyr og sånn, spørte jeg, ja, men det har du, altså. Og, hva, hva, spiller du liksom? Nei, nei. Kjekt da, jeg bare har det ja. ja. Kjekt da Utstyrsrik ja, ja, snakker du opp ja, ja, Nei, jeg skal ikke si en dritt Nei, tror ikke nei. det Nei, det er moro Du, eh, ja. over til, eh, del 2 her For vi fikk in et spørsmål um, Jeg skal ikke lese hele Men jeg skal oppsummere kjapt Hva det dreier seg om Hun um, spør om Eh, hvordan vi har eh, følt det på denne tida her, eh, både emotionellt og fysisk, om det har gått inn på oss, på en måte. Eh, et, virker som hun, på en måte, ønsker å, å, å høre litt eh, fra noen andre, hvordan de har hatt det. Eh, sier det er mange som begynner bli veldig lei, det har jeg veldig forståelse for. Det gjør for så vidt eh, jeg også, men... Eh, vi har jo snakket litt om det, kanskje sånn i nevninger, men eh, vad tänker du, Hans, når det, når, hvis, hvis jeg spør deg nå, hvordan har du hatt eh, nå siden eh, 12. mars? Jeg, jeg, jeg har, jeg, i dag så har jeg faktisk pratet med noen foreldre. Eh, og... Och det är liksom sånn jeg också har följt liksom de första 14 dagarna kan sig kanske upp mot påske så var det väldigt rart och väldigt sånt tomt. Mm. Eh, skal Eh ska jag se si för nå. Man visste ju inte helt vad det var på något måte. Nej. Eh, man, man kan se på tänker skillnaden då. Krig det hører og ser du? Ja. Det lukter du? Kanske. Eh, virus. Eh, uh, det ser du inte. Nej. Det er helt osynligt. Eh, uh, och jag jag jag måste inrömme att har haft lite panik inemellan. Ja. För att bli smyttad. Ja. Rätt och rätt. Jag har uh, jag har slitt litt med det. Ja. Eh, uh, speciellt när jag har varit ute och handlat, eh uh, kanske uh, folk har trott kan uh, på mig. Ja. Ja, eh uh, uh, det har varit så kul. Eh eh jag är det går... <laughs> som uh, brukte en trapp for å trene i, vi går opp og ner og den fløtta seg ikke, og svettene randt liksom. Det var ikke så veldig, hallo, ja. bruk, ding, ding. Ja. Ja. Uh, så det er sånne småting ting hele tiden. Uh, man blir kanske litt mer på vakt. Uh, ikke alle gjør det, det vet jeg. Uh, men uh, jeg føler, uh, men, og så har jeg heldvis. Vad den Ja, det klev uh, <laughs> Men helvis så har jeg eh, jobben att gå till. Eh, jeg har ju också varit eh, utplacerad eller bortplacerad eller eh, omskolerad eller vad det ska mm kallas -hmm. i 14 dagar. Eh, det fick mig att väl tänka lite annledes igen. Eh, någon starka upplevelser där bland med någon av de som är beboare där. Eh jeg kan jo ikke si så veldig mye om det, men uh, jeg skulle gjerne ha fortalt historien til blant den ene av dem. Hvor mm. fort livet kan snu. Mm. Uh, og det, det, er, det er litt sånn, jeg, jeg vet jo om sånne ting, men det er litt sånn, misforstå meg rett, litt å se det. Ja. ja. Skjønner du hva du mener? Det, det, på nært hold. Det, å være på det. Sette i gang noen uh, tankeprosesser og refleksjoner igjen som kan være nyttige å, å ha. ja. Og hele greia der, ja, det var, det var dager hvor jeg kjedet livet av mig og liksom ikke gjorde noe særlig, men alt i alt så har jeg vel lært ganske mye av det. Mm. Eh, ikke minst masse e-læringskurs, og, og blant annet om smittevern. Eh, på skole og i befolkning og alt mulig rart, jeg har tatt flere kurser i smittevern blant annet. Mm. Eh, men jeg, jeg, jeg vil jo som. Sånn. Alt i alt sier jeg at jeg har det bra. Ja. Jeg koser meg. Jeg står opp hver dag, jeg har en jobb å gå til. Hyggelig kollega. Og vi har hatt det moro ja. også. Ja, absolutt. Så, ja, det er litt sånn jeg tenker da. Sånn jeg føler det. Og jeg har en familie å komme hjem til og... og, og livet er jo... Skal man si ja, det er jo kanskje litt normalt nå. Ja. Jeg føler at ting har falt litt mer på plass etter påske, men for all del, jeg håper jo at vi kommer i gang igjen. For jeg savner jo å ha folk rundt meg. Nå var jeg og åpnet aktiv etter skoletid i går, og, og jeg sto og serverte mat, og jeg hørte disse små trollene på, i tredje og fjerde klasse skravla, og var blide og hyggelige, og... og det var litt digg å, å, å være der og høre det. Ja, ja. det livner til. Ja, sant? det livner. Ja. Mm. Så, så det gir en sånn ny energibust. Mm. Mm. Men uh, ja, nok mig, meg. Men, hva føler du, Johannes? Hva altså, har din uh, tid vært? vad tänker du og reflekterer du over dette? Jeg kjenner mig veldig igjen i mye av det du sier, spesielt uh, angående den uh, parodene helt til starten. Mm upp mot boske. Eh, det var väldigt ovanvt eh, tempo. Eh, for för då kände jag att eh, at det var som omtrent som hele världen stoppat lite upp eller i alla fall satte på bromsen ganska kraftigt. Eh og det gjorde vi ju då. Ehm och så fick jag ju den här perioden i posken og lite över poske vart jag hangla lite, var lite sjuk. Och må inrömme då att eh da kjente jeg veldig på litt sånn frykt for at eh, pokkeren eller nå har fått det, og vem i min nærmeste omgangskrets er det som får det videre nå av meg. Eh, for da hadde vi nettopp vært på en hygglig grilling hos eh, familien min, eh, med stefaren som var diabetiker og, og sånn, som jeg har fortalt litt om tidligere. Ikke det at vi gikk oppover hverandre og, og klussa og klina, men, eh, men likevel så setter det i gang noen tankeprosesser da. Um, men så ble jeg frisk og ingen andre rundt meg ble syke unnskyld meg, <tøk> litt sånn kremt i halsen um, og, og på en måte kom tilbake på jobb uh, og følte vel at uh, enten ting begynte å bli litt nærmere normalen i tempo uh, eller at jeg har fått mer å gjøre uh, men samtidig så er det vanskelig å si fordi som vi snackade lite om tidigare denna vecka här att uh, vi är väldigt anpassningsdyktiga, vi anpassar oss fort uh, en ny situation. Och jag tipper att uh, för mange så har det å på något sätt att sätta på bromsarna lite grann varit väldigt sunt, selv om det var unormalt og ovanligt i starten. Så tror jag det har varit väldigt bra för väldigt mange. Eh, uh, det är många jag har snackat med som som säger att uh, at de, de på något sätt känner att de er på ett bedre städ sånt rent uh, emotionellt. De känner att de har mer på något sätt ja, fått uh, kanske genomarbeta ett par ting eller uh, fått uh, kanske bedre kontakt med familjen eller samtidigt som det er, er flera som säger också att uh, detta suger är drickkeligt och och och jag att det ska ta slut och jag tänker att uh, det er, det är ju fasit svar på dette her, og jeg, er, jeg er litt som deg, jeg, akkurat nå så har jeg det egentlig ganske bra. Jeg synes jo det er synd at det ikke er noen ungdommer her, og man kan spare med og prate med og, og finne på morsomme ting sammen med, men uh, alt i alt, så jeg har som deg en jobb å gå til, og, og en familie, selv om det bare er samboeren min å komme hjem til, og, og vennene mine snakker jeg med over internet, og vi spiller sammen og, og sånn, så så jeg har det egentligen ganska grejt. Mm. Men som jag var kort in på det är det det är det är inte någon fasit här och det är lov och lov att føle på vad som helst. Ja, vi alla är ju helt olika. Ja. ja. og står i vitt olika situationer ja, i livet. Så, så jeg, jeg, jeg veldig, jeg har väldigt stor förståelse att at man keder sig. Ja. Ja. Eh, og, for det kan og, bli lange dager Ja, og ikke minst eh, bekymre sig. Tenker jeg, for det, ja. det det tror jeg nok Det er som gjør, som kanskje har eh, Folk i nær relasjon Foresatte eh, støstkunn Som er permitterte fra jobb Som eh, eh, som sliter økonomisk kanske. Ja, og man kan også ha opplevd kan, eh, Muligens som eh, Har fått smitten da mm. For eksempel og, Det vet vi jo mm. Og har... Eh, vært veldig kritisk, ja. eller at det kan gå gærent da, faktisk. Ja, absolutt. Så, så det er veldig mange forskjellige situasjoner man er i. Ja. Det, det er det, og det, det er det. derfor det er så viktig å huske på at uh, man, må romme, man må romme det også. Ja. Uh, man må romme at uh, folk rundt deg kan være i et, et dårligere humør, holdt jeg på å si. Altså, ha det kjipere enn deg selv. Men man må også tenke, hvis man har opplevd noe tøft eller vanskelig, at det er, det er faktisk uh, folk som ikke har det. Og de, det må også på en måte være greit. Alt, alt er greit. Det er lov å være på, uh, på plussida, og det er lov å være på minussida nå. Ja. Og, og det er også lov til å ta kontakt med, hvis du vet om noen som har det litt uh, kjedelig, eller uh, trist, eller uh, ikke så bra om dagen. Mm. Spør om eh gå en tur eller bare sänna en snapp eller alltså värma och och hjälpa varandra. Mm. Rätt åt slut, Det er jätteviktigt. Ja. Det är jätteviktigt. Eh og det, det sånn som eh, vi har varit her og gått lite upp och varandra tror det har varit positivt det absolut. Absolut. Det går han si, altså. och går han på något sätt att lufta lite och och om någonting. Eh, ja, Helt ja, Nei, og litt tilbake til dødsa, jeg tror vi er såpass tilpassningsvennlige eller lette og, og at ting, når det forandrer seg, ja, det tar litt tid, men så er vi der, faktisk. Ja. Eh, og det har jeg kjent litt på, faktisk. Så, ja. Det har gjort nå, i bare anledninger nå, <laughs> det har vært stengt, så, så, men sånn er det. Først ja. slengingen, og om, om så omplassering. Ikke sant. Så, men ja, alt går. Ja, altså, jeg, jeg holder en liten knapp på, på, på det at jeg tenker at eh, det tempo som mange holdt før, vi stengte ned alt, og på en måte satte på bremsen, tror, for mange så er det, altså, så er det nok bra at man håller seg opp og, og i gang, men jeg, jeg tror også at for noen så har det vært sunt Helt klart, helt klart. Stoppe opp litt og få ja, litt tid. Ja. Og en annen ting, et lite tips bara. det er å, litt av det jeg sa i sted med å gå en tur og sånn. Eh, men få med deg noen venner. Ja. Bare noen få, og så gå ut, prate litt. Ikke sitt bare foran skjermen heller dagen. Nei. Eh, for det er skole fra... Fra morgenen, og så lite ut utover dagen, og så er det gaming resten av dagen. Det blir litt mye. Ja. Ja. Nå skal ikke jeg være en sånn kjip, uh, teit, uh, gammel voksen som «Nå må du gå ut og ikke sitte foran skjermen hele dagen!» det er, vel, det er ikke der jeg er. Det er Nei. ikke det jeg tenker. Nei. Jeg tenker at det er väldigt sunt å treffe andre mennesker i uh, real life. Ja, yes. det er det. Og det ser vi jo også at dere... Nå snakker jeg til dere, lyttere, at dere er flinke til. Mange mm, av dere streffer mange. jo ute, og, og dere er ganske gode på å overholde smittevernreglene også. Eh, treffes, treffer sjeldent eh, någon grupper som er flere enn fem, for eksempel. I ja. hvert fall ikke så mye mer enn fem. <tøk> så, så det er bra. Eh, dere gjør en veldig bra jobb. Eh, anbefaler alle å sjekke ut eh, talen til Bent Høie. Han uh, snakket til ungdommen direkte. Ja, ja. Den, um, det er bra. Denne var veldig fin. Den kan vi egentlig helt sikkert uh, uten noen sånne den, store konsekvenser uh, spille av. Den kan vi spille av garantert. Det tror jeg Bent Høie som en avslutning i dag. Sier jeg helt kjempebra, sier Ja. Så uh, må jeg holde fort litt igjen. Og, ja, for nå må ja, jeg finne den. vad var det da. Skal vi se, hva skal vi snakke om da? Jeg, jeg hadde gjort, To lovbrud her inne på skolen. Jeg har gått med caps. Jeg har sparka. Jeg har ja, jeg har gjort så veldig mye gant, tror jeg. Nei. Nei. Um, og heaven med kast bare vokser dag for dag. Ja. Den blir større og større. Ja. Det er kult. Vi ja. har kastet enormt mye rart dette her. Det tänker er et fin symbol på en viktig opprydningsjobb. Uh, som man gör både her på arbetsplatsen man någon gång har ryddat och ordnat upp hemma men så rydder man också lite upp i sitt eget sinne när man får lite sån tid. Det er nettop det. Ja. Det är att planera tankarna. Det är att ordna tankarna, det kom det. Ja. Bra, vi er to. Bra, vi er to. <laughs> uh, da ønsker jeg alle som hører på, og dig Hans, en uh, hyggelig 1. mai-feiring. En viktig dag for uh, arbeidere verden over. Det er det. Uh, og så må dere ha en uh, veldig fisefin helg. I like måte, god 1. maj. Da skal dere få på Bent Høie. Vi gleder oss også nå over at alle de... Alle sammen over at de minste kom tilbake på skolen. Men jeg vil i dag gjerne snakke litt om de største. De som fortsatt må vente og som lengter. Jeg vil gjerne si til ungdommene våre at vi ikke har glemt de. Målet vårt er at de også skal komme tilbake igjen til skolen før sommeren. Det er mange som har blitt takket for innsatsen i denne tiden. tiden. Og jeg mener at nå er det på høy tid å takke ungdommene våre, for de har offret mye. I den siste tiden har mange voksne vært fortvilet over hytteforbudet og frustrert over hjemmekontoret. Og det forstår jeg veldig godt. Men hytter den ligger jo der, helt i ro og venter på deg. Og kontoret på jobben er omtrent akkurat sånn som det var når du forlot det. Sånn er det ikke når du er ung. Våren du fylte 14 år ligger ikke i ro og venter på at du skal komme og det er ikke mulig å vende tilbake enn det sommeren du var 17. Og russetid kan ikke spilles i repeat. Som voksne snakker vi om neste sommer. Men neste sommer det er for middelalderende menn som kjøper karbonatedei og dopapir på tilbud. Neste sommer finnes det ikke når du er ung. Når du er ung bryr du deg om det som skal skje i dag og i morgen. Og drømmer om... Det som skal skje denne sommeren og denne våren. Du drømmer om fotballkuppen, der du skal score det målet som ingen har sett maken til. Du drømmer om klasseturen, der du ska ta imot til deg og flørte med klassens søteste gutt. Og du drømmer om skoleballet, der du ska dansa langt på natt i den dyre kjolen som du har mått mase et helt år på å få. Du drømmer om russetiden, der du skal feire og feste i den aller feiteste russebussen og med den aller fineste russedressen. Men så kom viruset og knuste alle disse drømmene, og det ble ingen fotballkøp og ingen klassetur. Det ble ikke skoleball, og russen har knapt rulet en eneste meter. I tillegg er det jo helt umulig å konsentrere seg om gjennom undervisningen når foreldrene dine snakker så høyt som bare det på skype med jobben. Så jeg skulle gjerne ha sagt til de unge at alt blir som før, men det kan jeg dessverre ikke. Denne våren blir annerledes, og denne sommeren blir annerledes. Og dette året blir annerledes. Det er dere ungdommene som må også gjøre ting annerledes. Dere har satt livet på vent for at andre skal berge livet sitt. Og jeg håper at dere kommer til å danse, selv om det ikke blir på skoleball. Og jeg håper at dere kommer til å score fantastiske mål, selv om det ikke blir noen fotballkøpp. Og jeg håper dere kommer også til å flørte med de søteste guttene og jentene, selv om det ikke blir noen klassetur. Og jeg håper også at dere får en fet og fin russefeiring, selv om den blir annerledes. Og denne tiden, den er spesiell, men jeg håper at den kan være fin allikevel. Så jeg vil si tusen takk til alle norske ungdommer. Og spesielt tusen takk til Russen 2020. Dere kommer til bli husket. Tusen takk.